ef proposatzen duen hiri Elkargoak ezlitzake departamendoaren kompetentziak ukan, jakinez departamendoa desagertuko dela eta bere gaitasunak haulagoak liratekela. Nik diot, ez dela agazoinik Euskal Herriaren zat sortuko den egiturak, ez ditzan ukan hiltzen ari den departamendoaren kompetentziak. Nahi dut Euskal Herria ezagutua izan datin instituzionalki, kontseilu nagusiko kompetentzietaz gain Akitaniako gaitasunekin ere eta gaur ikusten dutan opozizioa Akitania eta Departamentuko gehiengo bortitzek dute osatzen. Gaurrigun prefetak eipatu erranak ola bali madira, da estadutik erran baitako te euskal erriari ukatu behar zakola dezentralizazioa.